Bland de förlyckade befinner sig, enligt vad TT har prins Gustav Adolf, jämte hans adjutant Greve Stenbock. Bland de förlyckade är vidare sångerskan Grace Moore, danska skådespelerskan Gärda Nöjman och hennes make, impresario Jens Denov. Tragedin utlöser sorg och förstämning i hela landet. Arvprinsen Gustav Adolf efterlämnar fem barn. Den yngste, Carl Gustav, blir sedermera Sveriges konung. Orsaken till olyckan som kräver 22 dödsoffer visar sig efter utredning vara ett kvarglömt höjdrodelås. Också andra brister i säkerhetskontrollen upptäcks. Efter olyckan på Kastrup inför trafikflyget obligatoriska kontrollistor före start.